ndëvijim të ciklit të emisioneve që i kushtohen edukimit fëmijëve sot do ndalemi te kërcënsia që ka ky edukim në përgjithësi. Kjo është në një farë mënyrë pse është e rëndësishme, po ta ndërtojm këtë pyetje është një pyetje retorike. Diskutohet dhe askush nuk e diskuton që është e rëndësishme edukimi i fëmijës, por ne do ta detajojm këtë rëndësi si gjithmonë jemi me hoxhin e nderuar Ahmet Kalaja. Pra, edukimi i fëmijës. Besoj që sot është imperativ më tepër se sa kur edukimi i fëmis. Duke parë dhe krizat e shumta të jetës sociale dhe shoqërore. Dhe realiteti na jep përgjigjen pse është i rëndësishëm ky edukim. Por ju oj nderuar, nëse ne në mundeni të na jepni në mënyrë më të detajuar par në kontekstin islam, pra sa rëndësi jep Islami edukimit të fëmijëve. Është shumë e drejtë, jetojmë në një kohë të vështirë, një kohë që njerëzit kanë shumë nevojë për edukim flitet shumë për edukimin, mirëpo realisht nuk e gjejmë atë, domethënë si diçka normale e jetës që zhvillohet normalisht me zhvillimin e njeriu. Feja Islame në përgjithësi, përpara se të ndalemi tek edukimi i fëmijës, e ka parë edukimin, atë që quhet zhvillimi etik i njeriu si një pjesë e rëndësishme e Islamit. Kur flasin për Islamin, nuk në kupton dogmën, nuk kupton adhurimin, nuk kupton Marëdhënet ndërnjerëzore do në një dhe kupton etikën, kodin etik. Pra kemi një pjesë të rëndësishme të Islamit që quhet Kodi etik i muslimanëve. Por këtë arsye i m'i Zot e lavdron Muhamedit (paqja qoftë me ai) për moralin e tij, për sjelljen e tij, për butësinë e tij, për edukatën e tij, për komunikimin e tij të mirë me njerëzit e ashtu më radh. Për këtë arsye vet ai parausisë të gjithmonë që më pranëdit në gjykimet do të jeta është që është më i sjellshëm, njeriu që do të jetë më afër Zotit është ai që është më i sjellshëm dhe më i edukuar. Të gjitha këto, domthonë, janë orientime të fesë se njeriu duhet të përsoset në sjelljen e tij dhe në edukatën e tij. Pasi se çfarë beson ti si musliman, kjo është pjesë e jotja. Njerëzit nuk e lejnë dot se çfarë beson ti brenda teje. Njerëzit tek tipin formimi formimin tënd, edukimin tënd. Formimin tënd, edukimin tënd. Pra komshiu për teje do një komshi të mirë, nuk i intereson se çfarë beson ti. Kolegu i punës kërkon për teje një koleg korrekt në punë, pavarësisht se kush mund të jetë dhe çfarë beson ti im varuri tek ti kërkon një epror i cili është normat eduarat, një jetë e duhura të një jete normale kështu më radh. Pra edukata është si ambasador po i thëni kjo. Absolutisht, do të them për këtë arsye, jo, edhe në fetë është kushtuar shumë rëndësi. I tha oj dërguar i Zotit në një rast, oj dërguar i Zotit. Kush është ajo gjë që më shumë të njerëzit ka për të futur në xhenet? Tha prokushtimi ndaj Zotit dhe sjellja e mirë. Pra është shumë e rëndësishme domethënë në Islam. Për këtë arsye dhe Islami Mbi ka kushtuar rëndsi e ka bër pjesë të fesë, ka përfshirë në Kur'an, ka përfshirë në traditën profetike, janë me dhjetra dhe me qindra parosit profetike, të cilat e trajtojnë Islamin si një normativ etike, ashtu siç është dhauturim, për shembull rasti i namazit. S'është namaz, ai namaz që nuk e ndalon njëri nga gjërat e shumtëra do të fllihura. Në rastin e agjërimit, nuk është agjërimi thjesht që ti të narosh nga gërna dhe epira, pa agjërim është të vetë përmbahesh, agjërimi është mos flasësh fjalë të fllihura ai nice nuk lën mashtrimin, që nuk lën gënjeshtrën, që nuk lën shpifjen, s'ka nevojë Zoti që të lër ushqimin, të lër të ngrenë datën. Gjithë këto do të thonë konstant faktin se për sofsinë një u mbesim, në nën kupton dhe për sofsinë e tij në edukat, në sjellje dhe në etik për të futur tek pjesa e on, domethënë një edukim i mirë në radh të parë i prindërve në islam, një kuptim i mirë islamit, që islami nuk është thjesht rregullosh punën me Zotin, jo të rregullosh punën me Zotin, po edhe të rregullosh punën me njerëzit, dish të komunikosh me njerëzit çdo merat. Kështu që një prind i mirë, i cili ai në radh pa është veti edukuar mirë, domethënë është gjysma e punës me fëmin e tij, sepse domethënë edukimi kryesor i fëmis fillon me prindin e tij. Nëse prindi i thot fëmis mos gënje dhe ai kur flet në telefon i thot diçka që fëmia është të koshiet që babai po gënjen, thua sa duhet fëmis që mos gënje ti e thonë që nuk ka problem mi fjalë. Momentin që fëmia shef tek mamaja ose tek babai diçka që është kundër asaj që i thotë, do thotë se është promotori kryesor i mosedukimit të fëmis. Për këtë arsye them që ç'është më e rëndësishme në edukimin e fëmis është edukimi i vet prindit në fe dhe në besim, pra që ta ndiejë Zotin, që të jetë i mirë me njerëzit, që të jetë i dobishëm për njerëzit e kështu me radhë. Momentin që fëmia do të rritet duke parë këtë model tek kë babai i tij, absolutisht do të jetë një fëmijë shembullor në jetë. Për shembull, përfitoron një fëmijë i cili e sheh babain e tij, i cili ishte pris i gjithë muslimanëve, që përdorte dy kandila. Një kandil ishte kandili i qeverisë, që po kur ishte për punën e qeverisë dhe kur përdorte për punën e vet atë shtëpis, ndiste kandilin tjetër. Tançoi kushtonte atit përdorte të njëjtin kandil. Jo, ideja është se kemi një zot i cili na sheh. Ky fëmijë që e sheh babain që e trajton pronën publike, publike? dhe pronën private, private? dhe bën një ndarje kaq perfekte domthon si do të rritet. Ndryshe nga një fëmijë i cili e, baba kur vjen pushtet, babajo ose nëna kur vjen pushtet, mundohet të shfrytëzojë maksimumin e mundshëm duke u kthyer në një përbindësh më të qartë. Pra, ideja është domthon edukimi fillon rradh parë me prindin vet. Ai duhet të jetë i edukuar, ai duhet ta ndiejë Zotin, ai duhet të jetë në normativat e Islamit, sepse për ndryshe Ky prind është i dështuar në edukimin e fëmijëve të tij. Sepse edhe në debatin e sotëm që bëhet, sidomos kur fokusi është kriminaliteti, gjithçka përqendrohet tek aspekti i rendit, pra i policisë në parandalimin, në asgjësimin e kriminalitetit dhe shumë pak trajtohet terreni ku zgatuar. Ky pra, ne merrem me pasoja dhe nuk merrem me shkaqet e terrenit. Pra çfarë pra, edukate, çfarë formimi ka marrë shkollim, ka pasme prindrit? çfarë ka marr nga prindi është këtab... është absolutisht ky rasti për shemb i i një video të disa të rinëve të cilët rrahën vodhën grabitë një pik karburanti një pik karburanti dhe pyetja më e thjesht është këta prindër në këtë or orë 1 në natës 2 në natës sa ishte çfarë mendonin ku i kanë fëmijët do të thon është është një pyetje dhe një kuriozitet që e e bën çdo njerëz dhe një pikë pyetje Çka ka menduar e print? Në këtë orë ku është fëmia? Jo, e ka konsideruar diçka normale që ai është në shtëpi. Mirë se është në shtëpi, po ku është? Ku? Është? Ku, është? ku mund të jetë njeriu në atë orë? Po në burgësi. Jo, kjo është smundje shoqërorësh, edhe smundje njerëzorë në burgësi, që njerëzit merren me pasojë, nuk merren me shkakun, domethënë. Nëse ka sot kriminalitet, nëse ka probleme, nëse ka drogë, nëse ka alkol, faktikisht kjo është pasojë, është diçka që ne kemi gatuar. Është nga familja. Absolut, sepse po të ishte familja në radh të parë dhe shoqëria e kujdesshme, nuk do të vinin këta njerëz ose nuk do të kishim këtë lloj rinie kaq të shtuar këto merra. Kështu që unë mendoj, domethënë baza kryesore është edukimi e prindërve në islam dhe në besim. Dhe në momentin që ata educohen në islam dhe në besim, atëherë kemi bër punën më të rëndësishme për edukimin e fëmijëve sepse ju mendoni që besimi është një referencë mjaft e drejtë dhe shumë e plot në këtë aspekt për dhënë një edukim të duhur. Unë mendoj se po, sepse do të thonë edukimi ka edhe atë anën shpirtërore, që ndoshta njeriu nuk e gjen tek normativat e tjera të jetës. Do thonë besimi është aq i gjerë, për këtë arsye thash edhe në fillim, do thonë ke dogmën, ke adhurimin, por ke edhe kodin etik që është pjesë e fesë, që do thotë, për shembull, respekti ndaj prindërve është pjesë e fesë, është sjellja mirë me komshin është pjesë e fesë thjesh besnik ose të mbash fjalën është një kohësisht edhe pjesë e fetë, domethënë jep një ngjyrim krejtësisht edhe shpirtëror, sepse njeriu edhe pa pas fen a, mund të rritet besnik, mund të jetë një i besës, mund të jetë, okay, ndodh. Po ndodh në përgjithësi apo në raste të randa, këjo është pyetja e parë dhe pyetja e ty, një njerëj që e bën këtë sepse thjesht kështu e kërkon në jetë, apo një njerëj që e bën këtë se kështu e don edhe Zoti. Unë mendoj se një i cili e ushqen Domthon, sjelljen, edukatën, normativat në jetë, si më thon kodin moral të jetës, e mvesh edhe me anën shpirtërore, që Zoti kënaqet kur mbuzesh, Zoti kënaqet kur un bëj mirë. Pa un po kënaq Zotin njëkohësisht shumë më mirë dhe un mendoj se ka më shumë efekt se sa dikush që e bën se është orari, duhet mbuzesh sepse duhet mbaj këtyre detyrave. Ka aspekte të tjera që sot uh, diskutohen në disa rrethë shoqërorë që dikur në një regjim që e kimi lënë pas ka vite, ka qëna jo lënë dhe edukatës morale. Edukatës Pajtë që që... Prajtë kishë, ato janë dhe norma islame, po të i marrem shumë, ne nuk mund të themi me siguri që janë huazuarë, por ato jë, sëpse janë pjesë normalit të natyruës njërëzore, respektin dhe e prindit, respektin nga mëtë mëshuarit, komunikimi, përshëndetja, ndima nda e tyre, të cilat jepeshen mënyrë të ilustruar si me ljerimin e vendit në urban, me, kalimin e vijave të bardha ndërmesën e trashësat e ushqimeve pra e ka një vlerë sidoqë të jetë e ka një vlerë të rëndësishme dhe Sot e thash dhe në fillim të ciklit të emisioneve gjithçka është fokusuar më tepër tek arsimimi, vietre kjo diferencë dhe më pak se nga edukimi? Po, absolutisht. Do të them sa më, më mend duket edhe në emisionin e parë, thanë që shqiptarët janë shumë prirur të kushtojnë shumë rëndësi arsimimit, të japin gjithçka për arsimimin, ndërkohë që uh, unë mendoj se ash pjesë shumë e rëndësishme zhvillimeve të fëmijës thyra dhe edukimit thyra. Nuk duhet të harrojmë, domthon, asnjëherë faktin që nëse jeta na përball me raste të tilla çuditshme së si çishte rasti që ti përmendë, unë mendoj domthon se është e gabuar që të ndalemi tek rasti thjesht. Duhet të, të menduar shumë thellë këta njerëz çfarë i çoi deri në këtë pikë. Dhe unë mendoj domthon mungesa e një edukimi fetar, mungesa e një lloj ndjesie për një njeri që prit se është një Zot që çe e çon një njeriun shumë lehtë në sjellje të tilla, sepse është gjëja shumë thjesht, shumë me interes. Logorit për shemb të njëjtë kesh një mjek i cili friksohet Zotit kësh një pedagog në universitet që i frikësohet Zot, pra që beson në Zotin që i frikësohet Zotit. Normalisht që jeta e tij, thëllëja e tij komunikimi e komunikimit, i mënyra se si trajton studentët apo pacientët është krejtë tjetër në një tjetër i cili e ka punë, e ka profesion dhe mbarimin e profesionit kthehet në jetën e tij normale, çthoret ndëjoj. Kjo diferencë po shikohet edhe në dy sistemet, në atë që lam dhe në këtë që jemi, që sigurisht atëherë nuk kishte korrupsion në fra mënyrë sepse ishte sistemi i tillë, ndërsa sot me shturjen e kësaj pra normativa morale kanë rënë pothuajse. Dhe ju mendoni që një normativ morale shumë më e lartë se sa kjo, e cila nuk ka të bëjë me diktatin, por ka të bëjë me një referencë shumë shpirtërore, shpirtërore, që, që është ndjesia për Zotin, njeriu që i referohet. Është më e bazë, dhe e pa pakushtëzuar gara. Inici i i referohet një libri të shenjtë. Po, dhe dalim këtu do po. Do gjej aty, domethënë, mos i mendi më i madh mosi kthe fytyrën tjetër kur flet i qet fal tolero i im shihshëm e kupton që prit se pritse domethën është prej Zotit kjo punë njëri i cili jeton me jetën e profetit Muhammed aleyhissalatu selam i cili ka qen shumë i sjellshëm shumë i komunikueshëm në një moment i derdhnin mbeturinat në derën e tij ai thjesht e pastronte në një moment tjetër po falej dhe i sollën ose i vunën mbi kokë domethën kur në momentin kur ishte në sejdë i vunën mbi kokë brëndshme të deves thjesht i largoi në një moment tjetër kur i than çfarë do të bësh ti me ne, që luftuar gjithë jetën, tha jeni të falur xhi. Njëu i cili është pran sjelljeve të tilla profetike, normalisht e merr mesazhe shumë të qartë, ose rasti i beduinit i cili u fut në xhami dhe urinoi brenda xhamit, njerëzit u bënën nami, profeti një dha leje dhe nisi, le ta mbaroi. Pa gjitha të gjitha këto, domethënë, japin besimtarët atë që, dëjo, një musliman i mirë është dhe shumë i sjellshëm, shumë i komunikueshëm dhe shumë mirëkuptues qeta kupton njerëzit sepse xhamia për cilën bëhet fjalë nuk kanë qenë si këto xhamitë që janë sot, jo, që janë jo, shumë komode, ëh, në, se mos keq kuptohet, kanë okay, ka qenë. Jo, ideja është domethën çfarë ndodhi, si pritën njerëzit dhe si reagoi profeti. Nuk e përshtypet sikur janë si këto xhamitë sot, me edhe është e pa papërceptueshme të kryesh një akt tiju. Ja, një të tillë. Absolutisht. Ja, normalisht bëhet fjalë për një xhami e cila ishte mbuluar me dega hurme, për një xhami e cila thjesht kishte një mur me baltë, domethën brenda ishin dega hurme dhe e veshur me bal. Ideja është domethënë te reagimi i profetit Alaihissalatu dhe sallam, mënyra se si ai trajtoi, e, e kuroi problemin, gjë që një besimtar i cili është vazhdimisht i lidhur me librin e Zotit, vazhdimisht i lidhur me traditën profetike, normalisht kjo do të bëjë që këtë A, të reflektojë. Vetë reziston një presioni i jërëzëkonshëm që ka sot shoqëria, nga të gjitha anët pothuajse vijnë mesazhe që nuk kanë edukimin në thelbin e tyre. Mund të marrim kinematan po diskutojnë një film i Dikaprios së fundi dhe kapa një biset me disë tisa e mërëve publikë ku njëri për tjure ishte shumë kurajos të gjitë me vlerësime shumë të mëdha tha që kush ishte fabula pra që farë mëson njëriu nga një vepër artistike sëpse njëriu diku do të amari një mesaj dhe sigur ish kur bëhet fjallë për mesaj bëhet fjallë për një mesaj të mirë ketë dobit e kënjërzit apo jo ju e keni vërre për shemull kët që përgjithsisht në produktin mediatik, në produktin e përgjithshëm. Në fund nuk ka një mesazh më shumë të kushtuar ndaj showit, më shumë të kushtuar ndaj gjavë që janë sa më bombastike, sa më tërheqëse që të jetë lajmi sa më i shitur apo gazeta sa më e shitur, dhe shumë pak, domethënë, nuk kushtohet rëndë pikërisht edukimit. Dhe kjo normësh ndodhën sfidat e dhj... kohës. Kjo do të ndikojë, domethënë, në momentin që ti djega parë kur hapni televizion, domethënë, gjen kronikën e zejës me detaje hapni gazet, si e vrau, do po, të thonë tani çfarë po edukon tek njerëzit. Çfarë po i thurini, s'po i mësoni metodë, sepse kemi atë subkojencën. Do të thonë ju ndoshta e shet diçka se të gabuar, mirë po merr një orientim që në momentin e caktuar e vend jetë, do të thonë. Pra ndërkohë që do ishte më mirë informacioni për atë që s'i ka ndodhur i shkurt dhe të gjithë detajet tjera po ishin të fokusuara tek ajo problematika se pse erdhin deri në këtë moment dhe çfarë si është për të pemisuar. Unë mendoj të thotë se tek raporti mm. i edukimit të fëmijëve janë shumë gjëra që duhen parë më herët. Pra, nëse shohim fëmijë që bëjnë krime, nëse shohim fëmijë që bëjnë probleme të mëdha në jetë, çfarë i ka qocuar këta njerëz? Okej, okay, ne e përmendëm diçka, mos edukimi fetar. Mund të jetë kjo një pikë, mund të ketë edhe pika të tjera, si një divorc në familje. A janë probleme të tjera të cilat çojnë faktikisht në prishjen e brezit ose në mungesën e një edukate fetare dhe besimit tek brezit që po rritet. Mirë, le të shplodhemi paksa, do ta vijojmë bisedën pas një pauze të shkurtër. joim bisedën me Hoxhin e nderuar Ahmet Kalaj në një prej emisioneve të ciklit mbi edukimin e fëmijëve dhe jemi në atë emision kur ne po e japim në mënyrë të detajuar se sa i rëndësishëm është ky edukim pasojat e një çedukimi po themi dhe cilat ti mund të jenë ato baza të mira për një edukim të shëndetshëm të fëmijës. Duhet të trajtuar një problematikë midis dikotomisë arsimimi dhe edukimi, natyra njerëzore është e shumëllojshme kështu e ka bër Zoti me urtisin e vet. Jo të gjithë do bëjmë profesor, doktor, ka para tyre njerëzve që nuk është dhënë në një fushë të caktuar që ka të bëjë me me nivel të lartë arsimimi, me nivel të lartë dhije, por që na duan njerëz funde fundit, tek e fundit. Pra edhe është e tolerueshme kjo. A vlen e njëta gjë për edukimin? Jo, absolutisht. Pa. Dhe duhet të theksuar kjo ndryshueshmëri. Jo të gjithë, nërës, gjithë do të, do të bëhen politikanë, të gjithë do të kenë poste të rëndësishme, jo të gjithë do të bëhen mjek dhe jo të gjithë do të bëhen pedagog. Mirpo, të gjithë duhet të jenë të sjellshëm dhe të edukuar. Një hidraulik duhet të jetë i sjellshëm dhe i edukuar. Një shitës ambulant duhet të jetë i sjellshëm dhe i edukuar, pra nuk ka lidhje domethënë. Faktikisht unë shoh një qasje pozitive deri diku domethënë tek shoqëria shqiptare që po rritet ndjeshmëria dhe tek kjo pikë. Për shembull, argumenti shoh për shembull që orientimi i fëmijëve drejt shkollave që kanë dhe orientim fetar në to është shumë më. O bien edhe po, po ritet. Po, për shembull në rastin e kolegjeve, fluksi i fëmijëve në kolegj është në norma më të larta për momentin që flasim, ose në rastin e madreseve, gjithashtu e njëjta gjë, domethënë. Gjë që tregon se njerëzit pavarësisht besimeve që kanë ose pavarësisht bindjeve laicitetit, ateizmit et të që mund të ketë dikush, më pavjetin sa ty fëmija është më i sigurt sepse do të jetë larg shumë problematikave, të cilat fëmia mund t'i hasin në shkollat e tjera, në shoqëritë e tjera që mund ta rrethojnë atë. Le ti rendisin cilat janë këto problematika që në ai mënyrë cënojnë dhe e bëjnë të pamundur një edukim të shëndetshëm. Cilat janë problematikat sot më të mpreta sociale në gjykimin tuaj prap. Ajo që ne ndoshta me prekëm pak më herët ishte mosnjohja e fesë nga prindërit dhe unë mendoj se edukimi shpirtëror ka të bëjë shumë. Pastaj mund të futim i në detaj, përshë mund të përmendim divorcin, që mund tjetë një shkak i qorientimit të fëmijës, sidomos kër fritet për divorcin në rastin e Shqipëris. Së përse divorci ndohë në botë ku ndohë, mirë po nuk prishet rendi i familjeve dhe i farefisit, prindi babaj është Kaca babaj... Kaca mekanizma shëqëror që amortizojnë, amortizojnë në topo... Dërsa në Shqipëri, dhe teki negativë. Domthon divorci shkon deri në luftë, shkon deri në shkëputje të marrëdhënave absolutisht. Fëmija i flitet keq për babën, fëmija i flitet keq për nënën. Pastaj më vonë zbulon se nëna pasaqe është shumë e mirë, po baba e pasaqe gënjer. Më vonë ai zbulon moshën 18 vjeçare se babai pasaqe është shumë i mirë, po thjesht e pasaqe ngënji. Ndikon shumë negativisht domthon në të ardhmen e fëmijës. Prej problematikave që mund të përmendem domthon është mos shkuari e mirë e prindërve në shtëpi domthon në momentin që fëmia nuk ka dashuri, nuk ka sjelljen e mirë, më sipër koordinim sjelljesh, në momentin që fëmia rritet në një ambient me mallkim, me sharje, gjithmonë përplasje dyresh, gjithmonë, si më thon, mãe-maj kanë muhabetet këto normalisht do të ndikojë tek fëmia në edukimin e tij në të ardhmen. S'ka dyshim dot. Pra gjëra që mund të përmendem për shemb është përhapja e drogës në mesin e trinjëve, sepse çon shfrendin, çon në një lloj mvarrje tek ajo që si pasojë Ai patjetër duhet të gjej atë shumën që duhet ta blejësi pasojë fillon vjedh, si pasojë fillon mashtron, gënjen e tje, tjetër e tjetër. Mund ta çojë deri në krim, absolutisht. Ëmë uh, përmenden për shembull kohën e lirë. Mos mbushi ashtu si çdohet e kohës lirë tek fëmia. Ka një kohë të lirë, ti nuk angazhon me diçka që është të dobishme qoftë edhe me sport, ëh, qoftë edhe me edukim fizik, atëherë fëmia këtë kohë të lirë do të gjej shoqëri, do të gjej njerëz, do të futet në internet Posbër e gjë. Po zgjore durën, patjetër do bësh pa durën. Nga përdoja ju e si një dretu e svetarë ku keni kontakte të jash zakonshme me shumë njërës dhe me shumë fatë e njërzore, i keni prekur këtë realitete në këto fatë e njërzore? Pra, unë prandaj dhe e kam të thjesht ndosht atë i rendiz, do më thënë, sepse, si që thate dhe ju, qenja i me imam, do më thënë, një gjami të rëndësishme në Shqipuri, më ka bërë që përplasën vazhdimisht me rinin, me hadet, me prindrit, me familjet, Shqo që i kam dhe të fresta, dhe më thënë. Prej problemeve të më dha, që unë mendoj që është një problemeve të më dha, sot që ndikon që është shkaku. Fmi të jote edukuar, është pasoja, shkaku, është dhe interneti për shemu, i cili tani është bërë kudo, është gjithandej, futet nuk e ruan askush, nuk e mbiqyur askush, mund të futet kudo, mund të shohë gjdojgje, dhe më thënë. Faktikisht, largon fmi nga libri e lërgonë fëmin nga aktiviteti jetësor, edukimi fizikë, daljat bëj vrapë, gjdo gjë e ka aty, si tha, orbir tha dilë jashtë, tha se ka një botë që është, babi tha masil lingun, masil lingun i tha babi, nëse ka ja, diçka jashtë, në ta masil tha shokë të në kompjutër, të më thënë. Për i gjërë që mund për ekme shëqëria e kekje, prindi më tjetë shumë i kulturuar, shumë i edukuar, shumë i përkushtuar, po por raportet e nganjërme në momentin që thnia mi diabet midis së jashtëmez dhe të brendshme ato thiz domthonë që ndikon janë tilla që ndikon ndikon shumë negativisht un mendoj domthonë që shoqëria është prindi i dytë mos themi prindi i para domthonë prindi i dytë sepse duke qenë gjithmonë me ta domthonë patjetër që do të ndikohet për tyre që pastaj nëse një gozhd do ta lëm gjithmonë me magnetin atë gozhdën për një kohë mund ta përdorësi magnetin pra fiton vetitë e magnetit. Kështu edhe njëriun natyrën e tij është i tillë që ai ndikohet nga shoqëria, ndikohet nga njerëzit dhe një fëmijë te cili nuk i kontrollohet shoqëria e tij mund të çojë deri në probleme shumë të mëdha dhe ne hasëm një çudit shumë të madhe me pse si ka mundësi që jati ky është intelektual, figurë publike ndërkohë që fëmia mia sepse nuk është kushtuar rësi dhe nuk i është përzgjedhur shoqëria dhe kjo ka çuar në probleme të tilla, domethënë Uhum. A mund të konsiderojët një fati math që mund ketë jetaj një njëriut dhe e kundër ta në një fatke si pikërisht një fmi edukuar mirë dhe një fmi i pa edukuar. Ne kemi në komunikimin ton urban një shpreje shumë kupti plote ta bëfëmijat e gjithë të përmë përëndia ka mesajin e vetë sigurisht kjo për efektin ekstrem të të dhimbje si ofron një rast Pra kur fëmia nuk është ja, ajo që duhet të jetë së çdo, por a vlen vërtet të konsiderohet një fat i madh, një fëmijë i mbar? Absolutisht. Do të them, nëse ka ndonjë në mirësi që përjeton prindi, është të të pasurë ti një fëmijë të mbar. Pra nuk ka rast në jetë që njëriu të doi dikë që të jetë mbi të, flas për gjithsi në, në natyrën njerëzore, siç është rast i fëmijës. Gjithmonë prindi mundot që fëmia të jetë më lart, të jetë më mirë ket një jetë më të mirë. Kjo është natyra e gjithsecilit, domethënë. Por këtë arsye, në momentin që prindi fillon dhe vjen frutat e këtij fëmijë të edukuar, të përkushtuar ndaj Zotit, të përkushtuar ndaj njerëzimit, të kushtuar ndaj familjes, kjo është xheneti i prindit në këtë botë. Pra, parajsën prindi e ka marrë në këtë botë në momentin që e gjen një, një frut të tillë. Mirëpo duhet punuar, duhet punuar, duhet largojmë gjitha shkaqet, të cilat Pëngo një gjatë tillë dhe ne mund të përmendim për shkaqje sa duhet, për shemb, mund të përmendësh televizorin. Mund të përmendësh se për ishkaqeve domethënë alkolin, njeriu fillon dhe i humb ato ekuilibrat të perceptimit të duhur gjërave si pasojë mund të kalojë në ekstrem. Lidhjet jo të mira, lidhjet e errëshme, të cilat perceptojnë pastaj sjelljet caktuara, veprimet caktuara, të cilat absolutisht kthehen në dëm të fëmijës në radhë të parë, po edhe më pas të familjes, sepse vjen një moment që familia për shemb nuk la pranon, nuk është koha çfarë pason fëmia, pason goditje. Problemet që lindin domethën, pastaj metodikat e këtij edukimit janë të ndryshme, kryesorësh gjithmonë komunikimi. A, besoj që është komunikimi a, i gjallë. Te një për probleme dhe shkaqeve që çojnë në mos edukimin e fëmijës është mungesa e komunikimit mes prindit dhe fëmisë. Çi do të thotë, prindi jep disa uh, ultimatumë, edhe e hum komunikimin, sepse ka punën, ka zyren, ka angazhime që mund të kjetë a i, për angazhime që mund të kjetë e ema, dhe humbet të a i komunikimi. Humbet dhe në të shmëri në një lidhje, një në, në, lidhje, në bordhje me diskriminit dhe, dhe fmisë. Në momentin që ti fëmi në konsideron fëmi, dheri kur dhe të konsiderosh fëmi? Êshtë normale që të konsiderosh fëmi për shemë dhe temi dheri në moshën 7 vjeqare, trajtant si fëmijë, lozme të si fëmijë. Në momentin që fëmija fillon të futet në shkollë, duhet ndryt pak niveli i komunikimit komunikimi të tij. Komunikimi duhet ofruar më shumë, duhet po, trajtuar si jo më si fëmijë, si shok, pse jo, domethënë. Po efekti ekonomik ne në edukimin fëmi e fëmis ka rolin e vet, një prej komponentëve, besoj që. Absolutisht. Jo, ja, ajo ja, e ka rolin e varfëria. Varfëria normalisht ndikon. E detyron njeriu në një rrië, e detyron të kostojë nga veti, nga morali i tij. Absolutisht. Në momentin që unsi fëmijë, domethënë nuk gje i kushtet e nevojshme për një jetë normalë dhe këta e shokhte këtire, normës që i do të ndikoj. Në moment në që unë si punë nuk i kam kushtet për tjë dhe në hakun, për të plëcuar kushtet më minimale tjetesis, atërë nuk do të kemë kohë më të merë me fëmin tim sepse do të shkoj diku tjetër. Ebë që jemi në minutat e fundit, sigurisht për ta mbyllur dhe për t'i vënë një kapak gjithë kësaj që diskutuam, ë në Kur'an është një sure me sadiku, që është i fokusuar këshilla e prindrit ndaj fëmijës. Pra është një pët modeli se çfarë duhet i thotë Një prind fëmijëzbe dhe besoj është mënyra më kuptim pëllote për të bënë kapakur. Nuk e di nëse mund të, të, të, të, të, të, të kru... në e kujtoni dhe mund të ta sielim në kujtesë për të lëshikuesin. Ashtë surat të Lukman, pra është kapitulli që i që quatë Lukman, një burë shumë i menëshur dhe i urë dhe më thënë, i cili këshilon të vazhdimisht fëmin e ti me parosi shumë brilante, shumë të mrekudushme. Dhe më thënë e orienton fëmin të këbesimin në zotë, e orienton fëmin tek falja e namazit, pastaj nuk mjaftohet me kaq. E orienton fëmin tek djesisia e mbikëqyrjes së Zotit, gjatë Zotit çeh për gjithçka. E orienton fëmin që të jetë sa më i sjellshëm me njerëzit, sa më i komunikueshëm me njerëzit, mos të jetë mendje madh, mos ta ngrejë zërin lart. Domethënë, në të vërtetë një lloj këshillimi që çdo prind duhet të ketë atë komunikimin me fëmin e tij. Kemë edhe modelin tjetër kur fëmia i drejtohet babait, rastin e Ibrahimit alayhis salam, që i drejtohet tiat ja, e tij, ja embeti O babush, ah, joba, ah. Po o babush, me ato normat më të qarta të për këtë listë, e tham edhe në fillim, domthonjë, njeriu sa më pran fest, iet, un mendoj, domthonjë, sa më pran fest iet, sa më pran besimi iet. Un mendoj se ka bër gjën më të rëndësishme, investimin por, më të mirë, po themi. Investimin më të mirë dhe mm -hmm. ka dhënë kreditën më të madh për edukimin e suksesshëm të një fëmijë, sepse njeriu është materi dhe shpirt. Edukimi faktikisht është çështje shpirtërore, është çështje ndjenjash kështë që materializmi nuk mund të orientoj shpirtërorën, nërkohë që shpirtërorja e orientojë shumë një materializmi. materializmi. Mirë atërë, të falinderojë për këto këshila, të ndërruar të leshikues, kemi përfunduar një pre emisionëve të cikrit që i kushtojnë edukimit të fëmijës. Do të kemi një emision tjetër dhe deri atërë miru të kofshimë.